Okay. <laughs> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله شمال العالمين الشيخ والرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشتعينه ونشتهيه ونشتغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات عمالنا من يهله الله فلا مذلله ومن يذلل فلن تجد له ودي المرسدان رب الشحر يصدر دي يصدر أمري وحلل أقلة من لشاني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمة تنشر علينا من فزائل رحمتك يا أحمد الراحمين. اللهم خطهنا في الدين وعلمنا تأويل الجناء إلى شراط كل شقيم Bahagia Tuan Nazir, dan Imam, Tuan Bilal, Abi Datang Masjid, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada pagi-pagi hari -pagi ini diberi kesempatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua untuk sama-sama kita ke masjid ini menaikkan subuh secara berjabah. Keselusunnya kita akan mengincangkan tajuk satu tajuk ataupun perkara berkaitan dengan imanan Islaman dan usaha untuk menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim mukmin yang sebenarnya. Contoh perempuan yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala, saya melihat kepada beberapa buah buku yang ada pada saya. Terjumpa sebuah buku ini yang berbunyi Syahadah, Ibadah, Asabiah dan Dakwah. Ditulis oleh Profesor Doktor Abdul Aziz bin bekas pensyarah bekas pengarah Fakulti Pengajian Islam di Melaya. Dan saya kira tertarik dengan pembincangan yang ada dalam tajuk yang pertama mengenai Syahadah. Dan pada pagi yang bahagia ini saya akan membincangkan tajuk ini Syahadah walaupun syahadatain yang saya kira perlu kita peringatkan diri kita sendiri daripada semasa ke semasa melalui syahadah ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai mengucap dua kalimat syahadah ada persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengucap dua kalimat syahadah ini Mupakan satu perjanjian kita sebagai seorang muslim dengan Allah subhanahu wa ta'ala perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahawa kita adalah orang islam orang yang beriman dan kita ulang satu hari beberapa kali dalam setiap sembahyang dua kali artinya satu hari sepuluh kali Selalunya perjanjian yang dimeterai oleh beberapa pihak ataupun antara dua pihak Selalunya perjanjian ini kita buat perjanjian Lepas itu kita simpan Kita tidak akan lihat pada perjanjian itu setiap hari Kita simpan Bila ada satu isu yang besar barulah kita lihat balik rojok balik kepada perjanjian itu tetapi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang bunyi ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah kita ulang pada setiap hari 10 kali tentunya ada satu rahsia yang besar ada satu sebab alasan yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala minta kita mengulang-ulang perkara ini Atau ucapan ini patutnya bila ucap dah sekali kita sudah masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam lepas tu tak payah ulang lagi dah itu tak usah sebut-sebut lagi tapi dalam Islam ini tidak jadi Allah Taala minta supaya kita ini ulang perjanjian ini pada setiap hari supaya kita sentiasa ingat perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bila saya baca buku ini saya rasa ada beberapa yang menarik untuk kita sebut jadi mengucap dua kalimat syahadah ini bukanlah semata-mata ucapan yang disebut untuk nak sekadar nak masuk Islam bukan itu saja kalau itu memang sekali sebut habis tapi bila diminta supaya kita ulang-ulang-ulang Setiap hari, bahkan dalam setiap, ataupun dalam banyak keadaan, Allah subhanahu Taala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh minta supaya kita perbaharui. Tujdid, la ilaha illallah muhammadah rasulullah. Ataupun ashadu an la ilaha illallahu ashadu anna muhammadah rasulullah. Jadi pada hari ini, malam pada pagi ini, saya ingat, saya akan bincang balik. Saya akan baca ada perkara-perkara yang disebut dalam kitab ini, buku ini cukup cantik. Ha, jadi buku ini dalam bahasa Melayu sedangkan. Ha. Ha, jadi senang. Tuan-tuan so, nak beli, boleh beli. Tajuk ini syahadah, ibadah, ashabiyah dan dakwah. Tuan-tuan perempuan yang berkata Allah subhanahu wa taala. Samanya syahadah ini adalah penting kerana ia boleh menukar seorang daripada bukan Islam ke Islam. Ini kepentingan dia ini semua kita tahulah, tak perlu saya detailkan yang kedua yang jadi asas pada rukun islam yang lain syahadah ini kalau tak betul kalau tidak tepat maka rukun islam yang lain itu rukun islam yang lain itu tidak berhenti jadi sebut rukun islam ini saya ingat ada seorang ehm um, jemaah ada seorang yang berhubungi seorang Islam seorang Islam orang Melayu oleh Islam hubungi radio dulu satu ketiga saya dengar dan terlintas di uh, pengkiraan saya artinya satu perhatian penghatian yang cukup baik seharusnya kita fikir mengenai rukun Islam kalau rukun sembahyang yang 13 itu tidak terbuat salah satu rukun sembahyang 13 itu sembahyang patah jadi rukun Islam ni Ada lima Kalau tak terbuat Salah satunya Sepatutnya Islam itu terbatal Sepatutnya ya. segitulah, segi teorinya Artinya kalau orang yang Syahadam ni, tak apa Memang kita sebut Orang yang tak semelak Sepatutnya terbatal Islamnya. ni Di segi teorinya Orang tak puasa, Sepatutnya terbatal sebab semua ini dah rukun, rukun artinya kalau tak buat batal. Haji, orang ada dua, ada kemampuan, semua cukup, tak boleh haji, sepatutnya itu batal. Walaupun ada penilaian, semua satu kewajiban, artinya ini dalam kata rukun Islam penting untuk disenarkan dengan semuanya. Itu yang disebut rukun. Jadi syahadah ini adalah asas bersuara rukun Islamnya lain. Kalau so, syahadah tak betul. Maka yang empat lagi tu semuanya tidak berkata. Syahadah ini merupakan asas permasuk syurga. Ha, ini saya nak jelas. Dan saya yang sebut yang akhir ini. Sabdan Alaihi Wasallam Man mata wa huwa ya'lam anahu la ilaha illallah. al jannah siapa yang mati, kata Rasulullah s.a.w. Dan dalam keadaan dia tahu wa huwa ya'lam. Saya ingin tekan-tekan ya'lam dia tahu dia mati dan dia tahu bahawa la ilaha illallah tidak ada Tuhan dan melainkan Allah dia akan masuk syurga artinya dia tahu ya'lam ada ilmu mengenai la ilaha illallah Bukan semata-mata menyebut la ilaha illallah, tapi dia tahu, dia ada ilmu, dia faham betul-betul la ilaha illallah. Dia masuk surga, kata Allah SWT, daripada situ kita perlu faham la ilaha illallah dan syabungnya Muhammad Rasulullah atau asyhadu alla ala ilaha illallah wa ashadu ala Muhammad Rasulullah itu. Kita perlu faham, kita perlu mengerti, kita perlu memahami elok-elok dua-dua kedua-dua ungkapan syahadah ini. Teks buat alam hadis tadi, yakin tahu. Kita zikir kita sebut, "afzalul dhiri faklam anhu la ilaha illallah". Dikir yang paling baik itu ialah faklam ketahuilah olehmu, tahu, kamu kena tahu la ilaha illallah. Tahu artinya tahu, faham, mengerti. Betul betul. Artinya bukan sekadar sebutan saja. Betul betul. Itulah, daripada sini lah. Saya merasakan bahawa perlu kita faham betul-betul ucapan la ilaha illallah ataupun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah walaupun kita dah tahu walaupun kita dah faham kemungkinannya supaya ini dalam untuk tian peringatan sebab itulah nunggu tadi bahawa Allah Taala minta kita ulangi ungkapan ini dua kali masa syahadat ini dalam satu hari sepuluh kali paling kurang artinya kita sentiasa kena fikir kita sentiasa kena peringatkan diri kita ini menikmati kedua-dua kedua-dua ungkapan kedua syahadah kali mahir dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebut bahawa man syahidah sesiapa yang bersaksi ataupun naik saksi ada bahasa lama naik saksi Allah ilahi lallahu anna Muhammadin Rasulullah maka Allah haramallahu alaihi anna Allah Taala akan mengharamkan mengharamkan baginya ke atasnya api neraka artinya nak bebas daripada api neraka kena mengucap kena menyaksikan syahadah asyhadu kena naik saksi kata wasalam. Jadi ini kita kena menyaksikan bersaksi apa maksud syahadah Tadi sebuah hadis sama ya lahu ya tahu kena tahu kena faham Kena mengerti yang ni dalam hadis ni menyebut kena syahidak satu. Ini yang kita nak cuba faham, apa yang cuba nak faham tak betul ya, cuma nak peringatkan balik ke shahaja. Contoh perempuan yang terkeceh Allah Subhanahu Wa Taala. apa yang maksudkan dengan asyhadu. Asyhadu dalam bahasa Melayunya bahasa lama kita kata naik saksi hari ini orang terima bersaksi tak apalah terima hal macam mana-apa cuma kadang orang moden ni budak budak moden ni dia pening sikit bila kita naik saksi dia kata naik ke mana dia ada seorang ustaz ustazah mengajar anak murid dia aku naik saksi bahawa dan Tuhan Kita naik ke mana ustaz naik ke mana ustazah sebab apa naik turun tak boleh tak apalah itu bahasa ya Walaupun bagi saya bahasa Melayu itu ada sesuatu yang nak disebut -di -di ada dimaksudkan sebagai saksi itu. Yang penting Apa orang anak asyadu Saya ambil dikasih yang ada dalam buku ini Asyadu itu artinya saya mengetahui Artinya kena paham betul-betul Ba'ulah ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah Saya kena paham betul, betul Saya tahu Dan saya menerangkan Artinya saya boleh terang balik Saya tahu Saya terang balik Saya sebut balik Setiap hari saya sebut 10 kali paling orang Artinya Tidak boleh hanya sekadar nak tahu saya Simpan dalam petawat Tidak Kena terang Kena jelas Kena sebut balik setiap hari Itu maksud Aishadu Yang ketiga Saya menjelaskan Hanya lebih kurang Dan Yang keempat Saya beriaktirah Ini Aishadu saya ikhtiraf Artinya bukan hanya sekadar menyebut di mulut Saya percaya Saya ikhtiraf Macam kita ikhtiraf semua saja Kita ikhtiraf uh, Seseorang itu sebagai ketua kita Kita memang Kalau kita ikhtiraf lepas Kita tidak ikut Kita ikhtiraf seseorang itu sebagai pemimpin kita bila ikrar ikutlah jangan menyalahi arahan dia itu ikrar Selanjutnya, saya berikhtikad percaya kenapa apa tak apa, penting itu antara maknanya saya ikrar saya percaya saya artinya dalam hati percaya dengan betul-betul percaya dengan dengan dengan kepercayaan yang kental bukan percaya yang longgar yang betul-betul ketat kuat itu asyhadu bila percaya dengan kuat artinya... tidak ada walaupun sebarang syak walaupun sedikit syak wasangka sedikit ketidakpercayaan. tidak ada mesti begitu baru dikatakan asyhadu baru sedengar selalu ceramah untuk ustaz, ustaz dalam akidah ini dia bukan jenis matematik biasa ada 6 tolak 1 dapat 5 itu bentuk-bentuk biasa tapi dalam akhudah ini 6 tolak 1 dikira kosong hmm. berertinya tak percaya sikit pun mengenai Allah Subhanahuwataala kekuasaannya ada keraguan mengenai kebijaksanaannya ada keraguan mengenai ay, betulkah Allah ta'ala ini macam ni hmm. ada sungguh-ugam kadang-kadang sampai ke peringkat ada seorang bumi saya dulu. Dia ada masalah. Masalah. wanita lah perempuan. Ada masalah. Uh, masalah. Uh, jual. Kan? Masalah jual. Sehingga dia mempersoalkan. Dia kata, betul ke Ustaz Allah? Allah SWT ada. Ha, kalau dah persoal begitu, tongkong. Ngucap banyak saya. Ngucap ha. banyak kita. Betul kata Allah Taala ada. Sebab kita nasib saya tak baik ustaz. Kawan-kawan saya macam-macam. Kawan -kawan dah hebat jawatannya tinggi. Saya jawatan pun belum ada. Kan? Kawin dah anak tiada zaman. Saya belum lagi kita dia. Jangan ya, macam bebelah sampai itu, betul ke Allah Taala Ta ada atau tidak. itu dah mesti berat, ada buka lah tu. Siapa mempersoalkan ada atau tidak Allah Subhanahu Taala? Berak. Bahkan bukan sampai sekadar itu mempersoalkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun sudah memberi kesan kepada syahadah Artinya kita mempersoalkan tidak mekini keseluruhannya seratus foto, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, walau itu dalam bagian-bagian tertentu sudah baik. Dan saya berikrar yang kenapa tak tahu lah. Ikrar ertinya macam mana Dengan lidah dan dengan seluruh anggota badan saya. Itu maksud saya bersaksi. Artinya saya tahu. Sebab kita kena faham betul. Saya boleh terang, saya sebut balik setiap hari, saya boleh menjelaskan, saya jelaskan, saya iqrar saya iqtiqad percaya betul-betul tak ada sedikit keraguan pun dan saya berikrar dengan lidah saya dengan seluruh anggota badan saya itu mana asyhadu pengakuan yang betul-betul mengaku yang bahawa kita ini mengabdikan, menjadikan mengambil Allah SWT sebagai Tuhan kita, sebagai sembahan kita tidak ada yang lain sama sekali hanya dia sahaja dengan begitu kokoh, dengan begitu kental, dengan begitu mantap tidak ada sebarang sekali walaupun kosong, kosong, kosong, kosong 0.1% tidak ada, itu maksud asyadu, yang kita ada mengaku sejak hari itu itulah pengakuan kita jadi apakah dalam kehidupan kita seharian begitu? Apakah hakikatnya realitinya? Ilmu kita begitu, keyakinan hati kita begitu. Dalam tindak tanduk kita begitu, apakah kita menerima Islam itu, arahan Allah Taala itu sama ada yang berbentuk surahan atau pelarangan, semuanya diterima tanpa sebarang e, keraguan? Walaupun sedikit-sedikit manapun Itu persoalannya yang paling besar Itulah pengakuan kita sebenarnya Sebab itu kalau itulah maknanya Sebab itu Allah Ta'ala minta tak kita ini ulang balik Setiap hari ulang balik Betulkah kita tahu Betulkah kita iktiraf Betulkah kita iktifat Betulkah, Betulkah kita yakin semua-semua Dengan apa yang kita sebut Bahawa Allah itu Tuhan kita Kita tidak ikut dengan lain kita tak sembah yang lain. Ah ha, sembah dulu kita kena bincang lagi perkataan sembah itu. Seluruh anggota badan kita, artinya pemikiran kita, jiwa kita, anggota badan kita daripada kepala kita sampai ke kaki kita semua itu mesti Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita Sembahan kita Baru itu dikatakan Ashadu yang kita duk Sebut Ashadu Allah ilaih Itu maknanya Begitu mendalam Begitu luas Kerana di sini apakah kita betul-betul ikut sama kita faham betul betul juga. Yang kedua apakah kita sematkan dalam hati kita Gitu kita punya kekenaan kita? kemudian dijelmahkan dalam kindak-kindak kita, apakah itu yang kita lakukan, itu yang kita mengaku itu artinya Allah Taala belum isyap kita, siap perkara mikiran kita, hati kita, perbuatan kita, sebab ini dah kita mengaku kita mengaku ni kepada Allah SWT lepas tu minta ulang-ulang tadi ini maksudnya bahawa itu bau asyhadu kita kena faham betul. betul Jadi kalaulah kita mengaku tiba-tiba kita tak buat ataupun berlaku percincangan, pencacatan dalam pengakuan tadi atau isi kandungan pengakuan tadi, inilah yang dikatakan sebagai munafik. Artinya hatinya lain, perbuatannya lain. Pengakuan dia lain, dia buat macam lain. Dalam hadis menyebut bahawa ada tiga keempat perkara yang yang yang yang disebut disebut segala janji tak buat janji tidak tepat itu dengan manusia. dengan Allah Subhanahuwataala lagilah dengan Allah Subhanahuwataala kita munafik kita belakang kita kudialah. jadi itu makna nak ashadu saya ingat kita perlu hati perlu fikir kembali balik muhasabah banyak perkara ni kita duduk melakuk artinya bukan sekadar sebutan di mulut Asyhadu Allah, Ilaha, illallah. Asyhadu Ashadu bunyi nampak bunyi tu nampak ringan, mudah tapi pengertiannya cukup dalam asyhadu sebab itulah mungkin bahasa lama kot dia naik saksi tu tak cakap saksi kena naik dulu tak tahulah apa maksudnya tapi mungkin itulah bahkan kata saksi kita pun dalam bahasa, bahasa Melayu kita ni pun artinya kalau kita seseorang itu menjadi saksi dan satu kes mahkamah umumnya artinya dia tahu benda tu dia ikrarilah dia lebih kurang jugalah saksi di mahkamah artinya dia tahu dia kena buat penyaksian kena buat pengakuan Itu saksi nah, Ini pun lebih kuat dan bersara lagi mendalam lagi hatinya lah, baik apa itu saksikan tadi la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah tidak ada tuhan dalam bahasa arab dalam al-Quran khususnya ada dua perkataan Yang pertama disebut sebagai ilah Yang kedua disebut sebagai rab Dan ilah itu datang katanya uluhiyah Dan rab itu datangnya rubuhiyah Datang rubuhiyah Ataupun ada kisah dengan rubuhiyah Dan uluhiyah Sebab itu dalam kitab akidah Tapi disebut bahawa di sana dua atau tiga jenis akidah Dua yang paling penting itu ialah Tawqib uluhiyah dan tawqib uluhiyah Buyi nampak macam payah kenalahan. Tapi kalau lihat maklumat asal itu dah hayal. Uluhiyah artinya sembah. Hilah sembah. Artinya kena sembah Allah SWT. Artinya kena memperhammakan diri kepada Allah SWT. Semua tadi pemikiran dia kita lah senang jiwa kita perbuatan kita semuanya mesti kita perhambakan kepada Allah SWT. Hanya kepada dia Guru Allah Subhanahu Wa saya selalu mengikut bahawa dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu. Selalu orang terjemah iyyaka na'budu ini hanya ataupun hanya kepada kami sembah. Saya rasa terjemahan sembah ni tak berapa nak tepat Tengok saya, saya debut sebut sini beberapa kali tetap apa pula pulang balik. Sembah dalam bahasa Melayu ni dalam pengertian biasalah benar. Tanya orang Melayu sembah, apa nak sembah? waktu kita semayang apa kita sembah Allah SWT hmm. saya satu tanya oleh orang dia saya mengajar kata -kata, ya. waktu kita puasa kita sembah tidak Allah SWT dia kata, kata lah masa Melayu tak masuk tu waktu kita makan apa kita sembah Allah SWT lagi tak masuk waktu kita main apa kita sembah Allah SWT lagi jauh artinya sembah dalam bahasa Melayu itu dia punya scope dia begitu terhad, terbatas kepada waktu itu semayang ya? tapi apakah itu maksudnya nak buduh itu? pastinya tidak nak buduh itu terhadap abadah, abduh, dan dekat-dekat nak buduh ibadah abdul abdul tu sebab itu saya tu sebut, ambil yang abdul itu abdul itu hamba jadi abadah, nak buduh yang dulu lah katinya jadi saya katakan bahawa yang lebih baiknya, lebih fatnya kita dikatakan memperhambakan diri atau menghambakan diri bila hamba artinya waktu kita makan apa kita boleh hambakan kepada Allah Subhanahu wa ya, taala boleh waktu kita main. kita boleh memperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita bercakap-cakap boleh hambakan kepada Allah Subhanahu wa dalam semua perkara kita boleh hambakan diri kita Allah Subhanahu wa kita ikut arah Allah Subhanahu wa Mem memperhambakan diri atau menghambakan diri artinya menghambarkan diri itu atau nak bulu abun ibadah dan sebagainya itu, beribadat itu boleh berlaku dalam kehidupan kita atau mesti berlaku dalam kehidupan kita ini pada setiap detik setiap masa, setiap ketika 24 jam dalam dengan-dengan semua anggota badan kita pemikiran kita, jiwa kita, hati kita ada hujung abut sampai ke hujung kaki semuanya boleh berlaku mesti berlaku konsep penghambaan diri itu menghambakan diri itu kepada Allah SWT itu maksud nak bunuh berarti dia dah siap-siap siap masa seluruh jiwa dan raga dan ringkasnya dalam bahasa Beliau sebab itu kalau dikirimakan hanya sekadar sembah sembahyang 5 kali mungkin dalam sekali 10 minit baru 50 minit tambah satu jam sedangkan ada 23 jam lagi jadi eh, terjemahan itu tidak tepat berarti Artinya 23 jam tak betul Terjemahan itu hanya untuk 1 jam Saya Jadi Terjemahan ini kena hati-hati juga Saya kira bahasa kadang -kadang Dari kisah sikit sikit Sebelah terjemahan Macam orang terjemah. kadang terjemah terjemahan ini silap dia boleh bawa Kepada Kepada Kepada Kepada Kepahaman Macam kes Ini orang Melayu Persyarah bahasa Melayu lah A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sejemahnya aku berlindung di itu dengan dalam bahasa Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Ada seorang profesor bahasa Melayu, dia kata ini dah rosak ni. Sebab maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Artinya aku dengan Allah berlindung daripada syaitan. Tahu? Aku dengan Allah berlindung daripada syaitan. Tahu? Ya betul. Ha, kita tak besar kelo dengan masalah kecil gitu. Tapi orang bahasa Melayu sebenarnya aku belindung kepada Allah. Setuju, setuahlah. Contoh setuahlah, jadi bahan yang yang yang yang boleh mema me, me, apa tu? Kita cakap kat Tuhan, mengusah Tuhan. La tidin, tidak ada paksaan dalam agama. artinya Tak bolehlah nak paksa orang sembahyang. Tak boleh kita nak hutan anak kita punya kalau tak sembahyang, tak ada paksanaan. Bebas. Tak ada paksanaan wanita lah. tak nak pakai tudung. Tak suka dia nak pakai, tak nak pakai tudung ni. La ikraha fid din, tidak ada paksanaan dalam agama. Memang. kalau bahasa Melayunya begitu. Suatu ada seorang ustaz kata, ini mahu bukan itu. Tidak ada paksanaan dalam nak menganut agama. Apa dapat kita faham. Artinya, nak menganut agama itu tidak pasal Nak masuk-masuk, tak nak masuk, sudah. Walaupun tidak ada bahasa Tapi sekali dah masuk dalam Islam, memang kena paksa lah. Semayang kena, puasa kena, tutup harat kena. Oh, tapi ini yang saya ayat, ayat disebut lagi ini, agama-masuk. Oh, saya tak semayang, tak pergi keudung, tak apa. Saya baik hati, saya baik ini hmm. Oh, dengar radio tu dia, macam itulah. Saya hati saya dah cakap orang oh baik saya dah baik hati saya baik kenapa perlu untuk nak pakai turun lagi kenapa, kenapa nak perlu untuk sembahyang lagi hari ini banyak ajaran sesat Malaysia Tuhan Harun kepada Tuhan Harun kepada tak ke Harun tapi orang ikut Ya Allah orang ikut bukan hanya sepatutnya saja sampai saya dipahamkan sampai di, di di di di Singapura di Burbank pun ada Tuhan apa Bukan, sakit sakit jantung pun strok kan kalau Tuhan ada sakit jantung strok aku bukan Tuhan pun <gulauan> ramai lagi sihat lebih orang lain di Tuhan sikit-sikit pun dah, dah, dah, dah. tapi ramai pun except eh, juta-juta haru lagi benda yang terlalu kesi yang guna logik akal sedikit pun boleh faham tu pun tak hmm, apalah, tak tahulah mana silap kita tahu tak tahu yang jelas ni tidak ada ilmu tu tak ada ilmu nak letak tak ada ilmu yang ikut tu kena bukan orang yang tak ada ilmu orang biasa hmm. orang yang inginir yang hebat-hebat tu ikut tu Masuk ayah pen sama jadi kita pun heran sebab boleh jadi tu cukup oh, banyak ajaran sesat Malaysia antara cara itu tu dia membawa ajaran sesat tu ialah lah melalui macam ni Ayat-ayat yang dia cuba faham sendiri. Kadang paham dengan bahasa Melayu. Itu pun beri yang pelik-pelik. Dia taksyir hak pelik-pelik. Ketika Allah. Allah tu. Alif tu apa dia. Lam tu apa. Lam tu apa. Allah tu apa. Yang tak pernah ada dalam kitab-kitab tersebut. Akhir sekali. Saksir-saksir. Alif lam lamah tu jadi lelaki dengan perempuan duduk sekali. Tidur sekali. Boleh jadi cintu atas kharun. pelik tu berlaku. Inya jangan resahlah di mana atau ada-ada lah. Jangan macam tahu sebab tu kenapa tadi kita menyebut bahawa ya'lamu kena tahu ta'lam anahu la ilaha ilmu la ilaha kena ada ilmu yang betul-betul. Baik, kita balik kepada ilah tadi. Ilah tadi artinya sembahan. Sembahan dalam maksud, dalam arti kata tadi bukan hanya sembahyang, bukan itu saya. Sembahan dalam maksud, dalam arti kata ialah ikut patuh. Tanpa sebarang soalan. Tanpa isyak. Patuh seratus peratus. Betul pun patuh, tak betul pun patuh. Itu artinya ialah sembahan kita paham faham dalam masyarakat ilah ya. ilah itu bukan sembahan sembah atau artinya sembah yang bukan itu saja macam Cina pergi duduk depan bangkat tangan bukan itu saja sembah artinya kalau kita patuh kepada orang, kepada sesiapa saja, kepada apa saja, patuh ikut seratus peratus memang betul-betul tanpa sebarang syak tanpa sebarang, sebarang apa nama keraguan ikut betul-betul itu maksudnya sembah itu maksudnya ilah sebab itu apa buktinya surah Allah subhanahu wa taala afara uh aita manittaqada ilaahu hawahu seorang ajad ajdia boleh check Al-Quran ayat 23 apakah apakah kamu tidak melihat apakah kamu melihat manittaqada ilaahu hawahu ada orang yang mengambil hawa nafsu dia mengambil Tuhannya ialah hawa nafsunya Ia ada orang kata Allah SWT yang menjadikan mengambil hawa nafsu dia menjadikan hawa nafsu Tuhan mana ada orang sembah nafsu di sudut zahirnya ada orang ambil nafsu, nafsu oh sembah nafsu dia tak ada jadi ayat ini disebut ilahahu hawahu sembahannya ialah hawa nafsu dia Ilah itu, bukan maksud sembah yang kita tidak terang dimasam lagi. Ilah itu maksudnya ialah ikut satu sebab itu di sini ini bererti bahawa orang yang mematuhi nafsunya, artinya menyembah nafsunya atau bertuhankan nafsunya. Hidupnya penuh dengan dengan dengan dengan, dengan uh, ikut hawa nafsu. Itu maknanya bertuhankan hawa nafsu. Kalau ini hawa nafsu pun sudah digetar oleh Tuhan hari ini selain daripada hawa aku ini banyak lagi ya? yang bertuhankan kepada kewangan harta harta adalah segala-galanya agama kemana tak payahlah diketepikan dibuang langsung agama kerana harta jadi harta itu adalah Tuhan kena. yang bertuhankan kepada pangkat jawatan untuk mendapat satu jawatan dia tak kira halal haram dia satu semacam dia ada peringkat menzalimi orang lain peringkat apa saya lah nak mempertahankan kedudukan uh, pangkat negara Arab hari ini tengok berlaku di masyarakat untuk nak nak, nak, nak, nak pegang kekalkan jawatan itu tak nak kepada orang Islam ni sanggup bunuh ribu orang. Maka jawatan itu adalah Tuhan ni. Hakikatnya ada Itulah hakikatnya. Sebab itu kita kena faham bahawa Tuhan ilah itu bukan maksud sembah dalam bahasa Melayu. Sembah kita paham dalam bahasa Melayu biasanya sembah nak butuh tu bukan maksud hanya sembah, hanya sebab tu saya lebih lebih suka terima kasih menghambakan diri hamba, hamba artinya kalau seorang itu, dululah konsep hamba itu kalau seorang itu menjadi hamba artinya 24 jam dia kena ikut tuan dia, walaupun tengah tidur tuan dia panggil sehubat kita kena lewat walaupun tengah rehat, walaupun tengah makan, kena tinggal makan itu, kena tinggal tidur itu, kena ikut arahan tuan dia itu, itu adalah hamba itu yang, kita beli, itu yang nak kita nak butuh adalah Allah Sempurna ini. Macam itu yang kita harus buat dengan ajaran Allah Swt. Satu macam itu, hukum Allah S.W.T. Macam tu sepatutnya. Apabila ada arahan Allah Swt. Ada suruhan Allah Swt. Yang lain itu ditinggalkan buat itu dulu. Itu baru Artinya menghambakan diri Allah SWT itu artinya Menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan Semahan Baru betul Ini yang kita maku kan? Kita maku bahawa kita menjadikan Allah SWT Kita menghambar diri Allah SWT Artinya dengan jiwa Dengan pemikiran, dengan anggota badan kita Setiap masa, setiap ketika, hujung rabut Setiap hujung kaki Artinya sampo sebarang syak dalam setiap masa siapalah sahaja arahan Allah Taala sama ada bentuk suruhan Atau pelarangan kita buat dengan menolak segala benda yang lain. Itu yang itu maksudnya Sebab itu dalam dalam la ilaha illallah itu dulu. Tidak. Lepas tu baru illah kecuali. Tidak ada. Lain semua tak ada. Ini saja. Tidak ada lain. Allah Taala saja. Arahan. Tidak ada arahan lain. Arahan. Allah Ta'ala yang itu. Larangan. Tidak ada lar larangan lain. Larangan Allah Ta'ala yang dipakai. Khususnya bila berlaku persentangan. Bahkan kalau tak pertentangan pun ketika suruhan kalau apa sahaja yang orang lain suh orang minta cerita lihat dulu dia selaras selari dengan agenda yang Allah Taala tidak selari kita ikut apa yang kita ikut Allah Subhanahu Taala itulah konsep penghamba penghambaan ataupun mempertuhankan Allah Subhanahu Taala yang sebenarnya yang kita mengaku setiap hari dari Ya Ashhadu An La alla Ilaha illallah Wa Ashhadu An Muhammadu An Nabi jadi kalau itulah maksud sembahan, pengabdian lain ya'budu dan sebagainya. Artinya dalam dunia ini banyaklah benda. Banyaklah perkara yang boleh jadi tuhan. Syaitan boleh jadi tuhan. Apabila syaitan itu di di di di di, di, di, di, di patuhi. Diikut-ikuti syaitan itu. Hari ini kekes bumo pun banyak juga. Macam-macam guna sihir sampai tak tahulah pelik-pelik pula -pelik, pelik sihir ada satu kes baru ni uh, laku kes carian dia sihir uh, bekas nentu dia tu cukup teruk kemudian bila, bila dibak rawatan yang yang yang dia nak tu tetulah islam tak mengaku tak islam dia kata dia kafir dan sebagainya cukup teruk cuba Jauh lah keluar keluar apa nama tu eh uh, kaca-kaca dan mulut dan sebagainya cukup buruk ni sepatutnya zaman moden ni tak berlaku dah berlaku juga banyak buat zaman moden ni banyak yang boleh jadi tuhan dah dulu kau nak tu dah cukup jelas tadi Kewangan, pangkat, kedudukan, apa sahaja. Baik, sebab tu dalam, ayat lain, Surah Yasin, jadu baca, malam doa. Alam ahd ilaykum ya bani Adam, allah ta'ala syaitan. Apakah tidak terjanjikan kepadamu, wahai anak Adam? Wahai manusia, wahai anak Adam Bahawa janganlah kamu Sembah Sembah lain-lain Janganlah kamu Menghambalkan diri Kepada syaitan Kalau dah ikut syaitan itu Ikut segala kehendak syaitan Sehingga menzalimi orang lain Memang artinya Menghambalkan diri kepada syaitan Menjadikan syaitan itu Sebagai sembahan Ikut pahaman eh, ayat Quranlah. Jadi eh. mungkin secara detailnya dia masih Islam itu sah hakikat jalan ini, tapi kepahaman sepatutnya begini. Baik cerikan ataupun sebut perbincangan terakhir di sebuah kitab ini. Apa maksud Ashhadu Allah ilahaillah? Sesungguhnya saya tahu ilham dia. Saya jelaskan, saya yang saya berikrar dan saya berikrar melalui lidah saya. Artinya kena zikir, kena sebut. Sebab tu kena baca fatihah setiap hari Dalam dalam sembahyang wajib ada rukun kauliah. Dengan lidah mesti ada, mesti baca fakat Fatihah, fatihah tu dalam nak ada ia kena dulu, wa kena sakrit. Dengan perbuatan saya, lidah saya, perbuatan saya sebab itu kena sembahyang. Kena puasa, semua Zakat, haji dan sebagainya. Dan segala gerak beri anggota saya. Artinya semua tadilah. Bahkan dengan pemikiran. Bahkan dengan perasaan dengan jiwa tadi. Inilah orang Islam yang sebenarnya. Seluruh kehidupannya jiwa dan pemikiran pun. Jiwa pun. Ikut arhan. Ikut. Atau memaafikan diri kepada Allah SWT. Taklah tidak mempertuhankan Perkara lain. Kala itu keadaannya baru jadi orang kerajaan kira, -kira kita cakap ngilir yang sebenarnya yang hakiknya yang yang, yang yang yang hakikatnya gitulah. Kala itulah baru seorang itu hidup sebagai seorang yang Islam, Muslim, mukmin, muttaqi, bertaqwa sejati dan sebagainya. Tidak ada perkara yang Besar dalam kehidupan dia kecuri agama sahaja. Itu, disebut itu semuanya yang disebut Ini semua menjurus. Sebab itu, Islam ni semua dia apa saja menjurus ke arah ke so, Allah la ilaha illallah itu. Muhammad Rasulullah. Semua ajarannya, semua apa? semua ajaran sama ada suruhan ataupun amaran atau larangan yang yang yang dan dan semua arah, semua perkara mula dari kecil sampai semuanya menjurus ke arah la ilaha illallah. Itu. Baik. Perbuatan saya dan segala gerak-geri anggota saya bahawa yang berhak dipatuhi. Saya disebut sembah. Semua sembah sembah tu kadang di lain. Bahawa Allah Taala saya dengan seluruh anggota badan saya, badan saya semua tadi yang berhak dipatuhi, Ditati bahkan disayangi dan diperhambakan diri. Ada ditambah satu lagi disayang Arti bukan hanya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu taala sebagai satu sebagai satu perbuatan terpaksa. Macam hamba-hamba manusia kepada manusia, dia ikut juga. Tapi dalam hati dia tu Tak ada perasaan sayang Benci lagi ada Semua semua kuat Ada perasaan sayang Tapi La ilaha illallah ini Mesti ada konsep Ada perasaan sayang itu Baru lengkap dia punya Kena-kena abdian ini Kena perhambatan diri Kena Allah SWT Sayang Ada perasaan sayang Perasaan kasih Ini Hubullah ni pun Memanglah sebut mudah Sebut mudah Tapi nak-nak praktik dia cukup susah apa? apa arti kasih apa arti sayang artinya gila kita macam inilah mudahnya kita sayang anak anak kita kita sayang isteri kita kita sayang mak bapak kita gila sayang artinya kita sanggup buat apa saja untuk mereka sehingga kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita Sanggup mengorbankan kesenangan diri kita ini untuk orang yang kita sayangi dengan perasaan tidak ada perasaan tertekan, perasaan suano baru nama sayang. Begitulah perhambaan diri kita pada Allah subhanahu taala. Kena ada perasaan sayang, perasaan suka. Tapi kalau sembahyang rasa terpaksa, belum lagi capai tahap Dikatakan tidak ada mayam, nah, rasa terpaksa baca Quran, rasa berat satu perasaan, perasaan itu pun sebenarnya sudah menjadi satu neraca menunjukkan bahawa kita ini betul-betul um, memenuhi konsep la ilahatullah atau tidak bukan hanya tangkap perbuatan, bukan hanya secara lidah, bahkan perasaan itu, sebab itu disebut dari pemikiran dan jiwa jadi ya, jiwa itu adalah konsep saya. Bila saya Allah Subhanahu punya benci, sudah benar-benar berbentangan dengan dengan dengan dengan dengan benar Allah Subhanahu Wataala. Apa sahaja benar maksiat, benar lain bertentangan dengan arahan benar Allah kita benci. Nah, itu juga termasuk juga dalam konsep Al Jihad ini sudah Allah Subhanahu Wataala luas dia punya pengertian itu. Memang dalam kehidupan kita ni kadang-kadang, nah ini nerapa lebih mudahlah. Kalau sembahyang rasa berat nak sembahyang dan seberat itu tidak menepati sebelum sampai ke tahap ni sebenarnya artinya sebab itu dalam hadir-hadir sebut hati terikat dengan masjid teringin rasa seronok dengan dengan amalan-amalan Islam dengan zikir-zikir dengan membaca Al-Quran Ala billahi tatmainul qulub zikir kepada Allah taala Itu hati akan tenang memang Kita uh, buat praktik sampai satu peringkat tercapai mesti saya, ingat saya sebut dulu ada seorang kawan dia zikir-zikir sampai zikir, lebih dari 3 jam pada boleh zikir sampai 3 jam? Jam, jam memang 1 jam 2 jam yang pertama cukup teruk rasa letih rasa urat macam-macam lah tak larat, mengantuk letih lenguh habis badan tapi sampai satu peringkat dia kata dua jam sampai ke dengan penuh zikir dan sebagainya akhir sekali rasa ketenangan yang, yang yang yang yang tidak dapat digambarkan dia jumpa saya lepas dua-dua sekarang terasa lagi kata dia artinya kalau Allah Ta'ala suruh kita buat kita buat tak tercapai, tak terasa Mungkin dia sebut di dalam dalam dalam Ayat itu, ada satu hadis Eratnya belum cukup lagi Dia punya tahap dia, dos dia Ada soalan, datang-datang Untuk nasihat Masalah Kanan uh, gitu lah Jadi saya baca lah, Quran Zikir lah Baca Quran, Zikir Dia kata tak hilang juga ha, Jadi, walaupun tak hilang Tapi dia tak cukup macam kisah sakit lah kisah sakit Sakitnya berat Sakit berat Makan teheran beruruh Tak mungkin hilang sakit itu Ini samalah Maksudnya banyak Kesedihan kemungkinan banyak di luar sana Bahkan buat lepas tu Baru zikir 10 kali Ada 100 kali Belum cukup Lepas itu, bila baca Al-Quran, Al-Abbidikillah, Susma'idun, Al-Quduh, Lirikalah Allah, hati tenang. Apa ayat ni hati faham, tenang pun. Yang, yang menimbul, ayat ini Allah SWT, yang mencipta kita, dia tahu, sifat sifat terbagi kita ini. Ayat itu konsep, La iashadu an la ilaha illallah. Syukur kot. Muhammad Sallallahu. banyak lagi ayat itu. Nah, cukup lah sangat tu Panjang-panjang lah. sangat pun Semoga apa yang telah saya bincangkan tadi uh, Memberi Menjadi bahan Renungan kita Bahan uh, Muhasabah Untuk diri kita ini Fikirkan bahawa itulah Perjanjian kita Itulah hakikat perjanjian kita dengan Allah SWT yang harus kita ingat selalu. Kena ingat apa yang disebut. Apa yang terakhir bincangkan tadi. Selalu kena ingat begitu. Yang baik itu Allah SWT. Itu baik, baik itu kemahandiri sendiri. Semua nampun Allah SWT. Minta maaf kepada teman-teman semua. Semoga Allah SWT beritahu. Okay, Minaya hidayah kepada kita. Dalam perkuatan. Uh, untuk menjadi ikutan kita. Sebagai seorang Muslim. Mumin ini. Yang seorang Insya Allah. Teks dahir dengan teks deh, terfaham surah al-Aṣrīh. SubḥānAllah. SubḥānAllah. AṣwalAllah min shaitānir adzim. Bismillāhir rahmānir rahīm. Bismillāhir rabbil alamin. وصلات وسلام على أشرف الأديان السليم Allahumma rabbi na, Allahumma rabbi na, aminan ldn rahmatu wa aminan Allahumma rabbi na, zala na shna illa wa tarhamna lna sulema min al qasirin. اللهم ربنا لا تجعلني مقاملاها هذا دمد إلى أفتح ولا حمد إلى فرته ولا دينا إلى صديته ولا نبي بل إلى شبيته ولا زال إلا هريج ولا حتة فؤاد الأسرة إلى قضيتها وشطها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وفي لا عذاب النار وفي لا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وسلام